Kapitola 67. Čtení z tváře Značnou část následujících dvou dní jsem strávil se s tapesem soukromým doučováním, jež měl zajistit mou znalost patříčné etikety při formálním obědě. Většinu z toho jsem si pamatoval z raného dětství, ale byl jsem vděčný za procvičení. Krom toho se zvyklosti místo od místa a rok od roku liší a i malé pochybení může vést k velkým rozpakům. Takže stape se mnou poobědval ve dvou a pak mi sdělil, jakých drobných, ale důležitých chyb jsem se dopustil. Odložit špinavý příbor se například považovalo za nevychované. To znamená, že bylo přijatelné olíznout nůž. Vlastně pokud si člověk nechtěl ušpinit u brousek, byla to jediná vhodná možnost. Nepatřičné bylo sníst celý kus chleba. Kousek bylo nutno odložit na talíř, raději o něco více než jen kůrku. Totež platilo o mléku. Poslední doušek musel zůstat ve sklenici. Příštího dne Stapes připravil další oběd a já udělal další chyby. Hovořit o jídle nebylo neslušné, ale venkovské. Toté se dalo říct o očichávání vína. A ten kousíček měkkého síra, který mi byl podán, měl slupku. Každý civilizovaný člověk by ji považoval za nejedlou, tudíž by si ji odkrojil. Barbar jako já klidně všechno stědl. Chutnalo to dobře, ale zapamatoval jsem si to a byl jsem připraven zahodit polovinu výborného síra, který přede mě někdo položí. Taková je cena za civilizované stolování. Zrozil jsem na hostinu v obleku ušitém pro tuto příležitost. Barvy, listově zelená a černá, mi vyhovovaly. Na můj vkus trochu moc brokátu, ale toho večera jsem se zdráhavě podvolil módě, jelikož jsem měl sedět po levé straně Meluan Laklesové. Stapec kvůli mě přichystal celkem šest formálních obědů během tří dnů a já byl přesvědčen, že mě nemůže nic zaskočit. Když jsem se odstl v předsálí hodovní síně, domníval jsem se, že nejtěžší část večera bude předstírat chuť kýlu. Ovšem, i když jsem byl možná připraven na jídlo, nic mě nepřipravilo na pohled na samotnou Miluan Laklesovou. Naštěstí se projevil můj výcvik na jevišti a já hladce zvládl obřadný úsněv a nabídnutí paže. Ona zdvořile pokývla a společně jsme došli ke stolu. Stály tu vysoké svícny stucty svící. Stříbené džbány zdobené dětinami obsahovaly horkou vodu do misek na omývání rukou a studenou vodu na pití. Starožitné vázy s pečlivě naaranžovanými květinami, jež provonili vzduch. Množství naleštěného ovoce. Mně osobně to přišlo nevkusné a křiklavé, ale žádala si to tradice, šlo o přehlídku hostitelová bohatství. Zavedl jsem Lady Laklesovou ke stolu a přidržel jí židli. Vyhýbal jsem se pohledu jejím snědem, když jsme kráčeli napříč sálem, ale když jsem čekal, až usedne, její profil mě zaskočil jakousi podobou, která mě donutila chvilku na ní zírat. Znal jsem ji, tím jsem se byl jist. Ale za nic na světě jsem si nedokázal vybavit, kde jsme se mohli setkat. Když jsem si sedl, pokoušel jsem se hádat, kde bych ji asi tak mohl zahlédnout. Kdyby Laklesovi pozemky neležely tisíc mil daleko, myslel bych, že jsem ji potkal na univerzitě. Ale to bylo směšné. Laklesova dědička jistě nebude studovat tak daleko od domova. Klouzal jsem pohledem po jejich k zbláznění rysech. Že bych ji spatřil v Eolianu? Ani to se nezdálo pravděpodobné, to bych si pamatoval. Byla nápadně krásná, s pevnou obradou a tmavě hnědýma očima. Kdybych ji býval, viděl tam... Vidíte snad něco, co vás zaujalo? Zeptala se, aniž by se ke mně otočila. Její tón zněl přívětivě, ale nepříliš hluboko pod hladinou se v něm skrývalo obvinění. Zíral jsem na ní. Sotva minuta u stolu a já už mám loket v másle. Velice se omlouvám, jsem pozorovatel tváří a ta vaše mě skutečně zaujala. Meluant se ke mně obrátila, její podráždění opadlo. Jste snad tu ragior? Turagiorové tvrdí, že dokážou z obličeje, očí a tvaru hlavy vyčíst osobnost nebo budoucnost. Čistokremná vinská pověra. Trochu jsem se tím zabýval, paní. Opravdu? Co vám tedy prozradila moje tvář? Slédla a odvrátila se. Tady jsem si záležet a pečlivě jsem si obhlédl její rysy, zaznamenal jsem její bledou pleť a u mě zvlněné oříškové vlasy. Hrty měla plné a červené i bez pomoci líčidla. Linie její šíje byla hrdá a ladná. Kýval jsem. Vidím část vaší budoucnosti, paní. Jedno z jejich obočí se lehce zvedlo. Tak povídejte. Záhy se vám dostane omluvy. Promiňte mým očím, přelétají rychle jako kalandis z místa na místo. Nemohu je udržet, aby neusedali na vaši tvář jako na krásnou květinu. Meluan se usmála, ale nezardila se. Nebyla imunní vůči lichotkám, ale byla na ně zvyklá. Tu informaci jsem si uložil do paměti. To bylo příliš snadné, řekla. Vidíte ještě něco? Prohlížel jsem si její tvář ještě chvíli. Ještě dvě věci, paní. Říkáme, mi, že jste Meluan Laklesová a že jsem vám k službám. Usmála se a podala mi ruku k políbení. Chopil jsem ji a sklonil se nad ní. Doopravdy no jsem ji nepolíbil, jak by se patřilo ve společenství. Místo toho jsem přetiskl rty na vlastní palec, jim jsem ruku držel. V těchto končinách by bylo skutečné políbení ruky strašlivě opovážlivé. Naše žertování přerušila polévka. 40 sluhů ji postavilo současně před 40 hostí. Ochutnal jsem. Jak pro boha nikoho napadlo udělat polévku sladkou. V jsem další lžíci a předstíral, že mi chutná. Koutkem oka jsem sledoval svého souseda, drobného postaršího muže, o něž jsem věděl, že je králem Banisu. Obličej i ruce měl vrásčité a plné skvrn, vlasy šedivé a suchané. Viděl jsem, jak bezostyšně strchá prst do polévky, olizuje ho a odstrkuje misku. Potom si prohrábl kapsy a rozevřel tlaň, aby mi ukázal, co našel. Po každé si na tyhle hostiny beru slazené mantle, zašeptal mi speklenecky s dětským prohnaným výrazem v očích. Nikdy nevíte, čím se má spokusí nakrmit. Nabídl mi. Můžete si jedno vzít, jestli chcete. Zal jsem si mandly, poděkoval mu a na zbytek večera jsem ho přestal zajímat. Když jsem jeho sněnem pohlédl o pár minut později, klidně pojídal mangle z kapsy a haštařil se s manželkou, jestli venkované umějí dělat chléb se žaludů. Podle toho, jak to znělo, jsem odhadoval, že jde o malou část širší debaty, která zřejmě pokračuje po celý jejich život. Napravo od Meluana seděl ilský pár, který rozprávěl ve svém vlastním jazyce. Spolu se strategicky rozmístěnou výzdobou, kvůli níž nebylo příliš vidět na druhou stranu stolu, jsme byli smeluan víc sami, než kdybychom se procházeli v zahradách. Majer to zařídil výborně. Polévku odnesli a místo ní nám předložili kus masa, což byl podle mého odhadu bažant v husté smetanové omáčce. Udivilo mě, že je docela chutný. Podle čeho myslíte, že nás rozesadili? zeptala se Meluan. Jakoby mimochodem. Pane, kvot. Lehce jsem se v sedě uklonil. Majer si nejspíš přál, aby se vám dostalo nějaké zábavy a já občas bývám docela zábavný. To jistě. Nebo jsem majordomovi zaplatil neuvěřitelnou sumu peněz. Po tváři jí přelédl úsněv, upila vody. Troufalost se jí zamlouvá, pomyslel jsem si. Otřel jsem si prsty a málem jsem položil ubrousek na stůl, což by byla strašlivá chyba. To by totiž byl signál odnést, schod, který byl právě předkládán. Kdybych něco takového provedl, představovalo by to nevýbíravou kritiku po hostinství. Ucítil jsem, jak mi mezi lopatkami stéká kapka potu. Pečlivě jsem ubrousek poskládal a položil si ho do klína. A čím se vlastně zabýváte, pane Kvote? Nezeptala se mě na zaměstnání, což znamenalo, že mě považuje za příslušníka šlechty. Naštěstí jsem se i na tohle připravil. Trochu píšu. Genealogie. Divadelní hry. Máte ráda divadlo? Příležitostně, Podle okolností. Podle hry? Spíš podle herců, odpověděla a v se jí ozval náznak na napětí. Nepostřehl bych ho, kdybych ji tak pozorně nesledoval. Rozhodl jsem se změnit téma a přejít na bezpečnější půdu. Jakou jste měla cestu do Severenu? Zeptal jsem se. Každý se rád postěžuje na silnice. Je to právě tak bezpečné téma, jako počasí. Slyšel jsem, že na Severu měli potíže s bandety. Doufal jsem, že to hovor trochu rozproudí. Tím víc toho namluví, tím lépe ji poznám. Touhle roční dobou je na cestách plno zlodějských ruhů, řekla Meluan chladně. Řekla jen lupiči nebo zloději, ale ruhové. Nenáviděla ruhy. To nebyla jen obvyklá nechuť, kterou k nám většina lidí cítí, ale pravá, břidká nenávist s ostrými zuby. Před nudností odpovídat mě zachránili chlazené ovocné koláče. Po mé levé ruce se vícekrál hádal se ženou o žaludy. Napravo ode mě Meluan s tváří bledou jako maska ze slonoviny roztrhla v půl jahodovou taštičku. Dívali jsem se, jak její dokonale vyleštěné nechci trhají těsto na kousky, a věděl jsem, že stále myslí na ruhy. Kromě její krátké poznámky o edemských ruzích se večer vyvíjel docela dobře. Pomalu jsem Meluan uklidnil hovorem o bezvýznamných věcech. Promyšlený oběc trval dvě hodiny, což nám poskytlo spoustu času na konverzaci. Zjistil jsem, že je skutečně taková, jak tvrdil Alveron. Inteligentní, přitažlivá a zábavná. Ani vědomí, že si hnusí ruhy, mi nezabránilo, abych se z její společnosti těšil. Okamžitě po obědě jsem se vrátil do svého pokoje a pustil jsem se do psaní. Když se ohlásil Mayer, měl jsem už tři koncepty dopisu, základní si písně a pět listů papíru s notami a obraty, které jsem hodlal použít později. Pojďte dál, vaše milosti, slédl jsem k němu. Tohle nebyl ten chudavějící, dostřesený muž, kterého jsem léčil. Nabral trochu váhy a vypadal o pět let mladší. Co o ní myslíš, zeptal se Alveron. Zmínila se během večera o nějakých nápadnicích? Ne, vaše milosti, podal jsem mu list papíru. Tohle je první dopis, který byste jí možná chtěl poslat. Předpokládám, že ji ho necháte doručit tajně? Rozložil list a začal číst, kdy se mu nehlasně pohybovaly. Pracoval jsem na dalším verši písně, ako když jsem čertal mezi slova. Konečně Már vzlédl. Nemyslíš, že je to trochu příliš? Hlesl znepokojeně. Ne. Předušil jsem psaní a pokynul pedem k jinému kusu papíru. Tamto už je trochu příliš. Ten, který máte v ruce, je přiměřený. Ta žena má v sobě kus romantičky, Touží, aby ji někdo zcela očaroval, i když by to patrně popřila. Majerův výraz stále vyjadřoval pochyby, tak jsem se zvedl od stolu a odložil pero. Vaše milosti, měl jste pravdu. Je to žena, o kterou stojí za to ucházet se. Za pár dní se tady objeví tucet mužů, kteří se ji budou snažit získat, že? Tucet tuších je teď, pravil ponůře. Brzy jich budou tři tucty. Přidejte další tucet, s nimiž se setká u oběda nebo na procházce v zahradách. Pak další tucet těch, kdo se jí budou dvořit jen pro potěšení z lovu. Kolik z těch tuctů jí pošle dopis a básně? Budou jí posílat květiny, cedky, důkazy lásky. Brzy jich bude celá záplava. Máte příležitost právě teď. Ukázal jsem na dopis. Jednejte rychle. Ten dopis zaujme její představivost, probudí v ní zvědavost. Za den, za dva, až se jí na stole nahromadí spousta vzkazů, bude čekat na druhý od nás. Zdálo se, že chvíli váhá, pak sehnul ramena. Víš to jistě? Potřásl jsem hlavou. V tomhle nikdy není žádná jistota vaše milosti. Jen naděje. Tohle je to nejlepší, co vám mohu poskytnout. Alveron váhal. Vůbec nic o tomhle nevím, zamumlal si s tím nádechem neverlosti. Mřál bych si, aby existovala nějaká kniha pravidel, jimž by se člověk mohl řídit. Na okamžik se velice podobal kterémukoliv obyčejnému muži a vůbec ne Máru Alveronovi. Popravdě, sám jsem si s tím dělal starosti. Vše, co jsem osobně věděl o ženách, by se pohodlně vešlo do náprstku a ani bych z něj nemusel vytahovat prst. Na druhé straně jsem měl rozsáhlé zprostředkované vědomosti. Deset tisíc romantických písní, her a příběhů už za něco vydá. A co se týče té záporné strany, viděl jsem, jak Simon nadbíhá téměř každé ženě na tři míle od univerzity s neoduchajícím nadšením dítěte, jich se pokouší létat. Co víc, viděl jsem snad stovku mužů, kteří se roztříštili o denu jako lodi, které se pokoušejí nevšímat si přílivu. Alveron se na mě díval ve tváři stále poctivé obavy. Bude stačit měsíc, co myslíš? Když jsem promluvil, vlastní sebedůvěra mě překvapila. Vaše milosti, pokud vám ji nepomůžu polapit do měsíce, pak je to nemožné.